Знов захоплювалися, починали розмовляти голосно, і тоді конвоїри доброю українською мовою нас умовляли. Хлопці, тихше, бо лейтенант, почує, він у кабіні сидить. Конвоїрам видно було цікаво те, про що ми гумоніли, їм кортіло послухати, але ж це порушення, за яке можуть покарати. На деякий час ми притишували голос, відтак забували, і конвоїри знов нас благали, ну не можна так голосно, не можна. Ми знов переходили майже на шепіт. Прибрали вже всіх, обговорили особливості характеру і поведінки кожного. Нашими друзями, членами гельсінської групи можна лише писатися. Всі трималися героїчно. І нарешті Левко скрушно промовив. Один виявився хистким, ось-ось упаде. Хто? Бердник. Піддобрюється до гибістів, любить тільки себе, на інших йому начхати. Він уже готовий до того, аби написати покаянну заяву. «Не може цього бути», – вигукнув я не дуже впевнено. «Бердник, звичайно, людина маневру. Він інколи грає туди-сюди, але каяття, та ще в письмовому вигляді цього не може статися. Це моральне самогубство». «Може статися, пане Миколо, на жаль, може. Або вже сталося». Більше ми про Бердника не розмовляли, мовчки думали. «Сьогодні, коли пишуться ці рядки», Січень 1996 року, широкий суспільний загал уже не бачить різниці поміж тими одиницями, їх було двоє-троє на весь Союз, хто написав покаянні заяви, і тими, хто вистояв до кінця або навіть помер у в'язниці. Мовляв, усі страждали, всі каралися, навіщо тепер про це згадувати? Ми знаємо, що таке дезертирство на фронті, а того... Що покаянна заява була не просто слабкістю, вона була зрадою, цього ми нині вже не тямимо. Мовляв, усі дисиденти, всі політв'язні, отже всі герої. А похибки, мовляв, треба пробачати. Але ж покаянна заява, особливо така як Бердникова, видрукована в літературній Україні, то не похибка, а перехід на бік ворога, прорив нашого дисидентського фронту. Ми не мали іншої зброї, крім стійкості, Саме стійкість наша, упевненість у власній правоті і горде, нескорене слово, що пробивалося на волю, розламували радянську тюрму зсередини. І таки ж розламали. Ось чому, попри всі мої симпатії до Олеся Бердника, я не маю права замовчати його зраду. В лікарні, обмацавши мою грижу, запитали, коли я звільняюся з табору. Довідавшись, що вже незабаром порадили не лягати на операцію у концтабірній лікарні – це була слушна порада, я й сам так думав. Залишалося пильно стежити, аби мої нутрищі, крім шкіри, захищав широкий бандаж, пошитий з рушників. Коли повертався назад у зону, в металевому саркофазі повторилося те ж саме. «Хто поруч?» «Микола Руденко». «Пане Миколу, не вже знову ви? Це неймовірно». «Як видно, пане Левку? Богові хотілося, щоб ми з вами трохи поспілкувалися. Шкода, що я вас не можу побачити». «Погадаю, ми ще з вами побачимося, пане Миколу». Повернулися до бердника. Левко з більшою певністю висловив думку, що Олесь вже написав покаянну заяву. Вона десь там розглядається, може навіть на рівні Щербицького. Невдовзі я переконаюся, що Левко не помилявся. Після повернення з лікарні мене вже не послали возити метал. Посадили на шунти». Це єдина робота в цеху, яку я міг виконувати, але її віддавали в Сюдзо і ПКТ, бо там не було верстатів. Тепер бач, змилувалися, як видно, в лікарняних документах було вказано, аби мене не ставили на тяжку працю. Проти концтабору заслання уявлялося справжньою волею. Я чекав на нього з нетерпінням, намагаючись відгадати, куди мене вивезуть. Аби витіснити з голови виснажливі думки про близький вихід із тюрми, почав писати роман у віршах про Сколодські часи, десь близько п'яти століть до нашої ери. Мене вразило дослідження академіка Рибакова про те, що Сколодська держава, по суті, вигодувала своїм хлібом античну цивілізацію. Сам Перікл на чолі потужної флотилії приходив у гирло Дніпра Борисфена, аби налагодити постачання Афін хлібом. І хай не ми творці античної культури, але без нашого хліба вона була б неможлива. Це ж бо ясно, що сколоти наші далекі предки. В самій назві ховається слово коло. Так сколоти називали сонце. До речі, це не вигадка, а свідчення Геродота. Римував я безперервно, створив кілька тисяч рядків, але на етапі було втрачено тисячу. Відібрали й не повернули. І я охолонув до цього твору.